Единство в любовта Учителя говори на учениците Бъдете благодарни на всеки, който ви услужва. Любовта иде от Бога. Този, който ви обича, е проводник на Божията любов. Дойде някой и се хвали, че ви е направил услуга. някое добро. Той не говори истината. Христос казва... Аз не дойдох да изпълня своята воля, а волята на Отца, който ме е проводил. У вас има едно неразбиране, едно недоволство. Недоволството проистича от това, че вие не знаете, че любовта е единна и неделима. Смешно е да мислите, че ви обичат двама или повече хора. Света само един може да ви обича, никой друг. Някой мисли, че мнозина го обичат баща, майка, братя, сестри, приятели. Всъщност не е така. Когато мислиш, че много хора те обичат, то е само привидно така. Обичате само един Бог. Щом те обикне Бог, всички хора ще те обичат. Има един разказ: двама млади се обичали. След като живели 10 години, мъжът забелязал, че неговата другарка почнала да вижда недостатъците му и да го критикува. Тогава той се дегизирал като млад момък и почнал да я охажва, да й пише любовни писма. Тя казала на мъжа си, има мъже деликатни, благородни. Той се признал, че това е вярно, че е по-груп. Понякога този маскираният като момък и казвал Твоят мъж е много добър. Обичай го. Чрез всички, които те обичат, едно същество те обича. Това е Бог. Понеже любовта е неделима, когато някой иска да дели любовта, ражда се страдание. Човек мисли, чувства и действа но трябва да съзнава, че вътре в него трябва да работи Бог. Допусне ли мисълта, че сам върши всичко? Той е накрив път. Някой направи нещо и си въобразява, че той е авторът. От привидно, от външно благочестие обаче казва, Бог направи тази работа. Не. Човек трябва да бъде искрен в себе си да признава, че Бог работи в него. Човек прилича на пощален, който отваря чантата си, изважда писмо и го дава. Като отиде на друго място, пак вади от чантата си и дава писмо. С това слугува на хората. Ти мислиш, че като раздаваш писмата, осиромашаваш. Не. Ти забогатяваш. Напълнил си чантата с писма, Богаци, раздаваш писмата, ставаш сиромах. За да напълниш пак чантата, като даваш на хората, които обичаш, по едно писмо, ти се запознаваш с тях. Ти не си писал писмата, ти само ги раздаваш. Ние казваме Моята любов. Въпросът е да се върнем в единната любов, т.е. в любовта на Бога. Тя да се прояви чрез нас. Човек трябва да влезе във връзка с чистия въздух, а не с нечистия. Под чист въздух разбирам единната, божествената любов. Под нечист въздух разбирам любовта с примеси. Сега Бог иска от нас нещо. Той го иска с закон. Ние трябва да видим какво иска Бог от нас? Когато обичате някого, нали желаете да знаете какво е Той? Бог, който ни е обикнал, се нагодява към нашите условия. До сега Бог се е нагодявал. От хиляди, милиони години. Както Той се е нагодявал към нас, така и ние трябва да се нагодим към Бога. Ето как става това. Човек трябва да има отличен ум, в който Бог може да се проявява. Да има отлично сърце, в което Бог да се проявява. Да има отлична душа, в която Бог да се проявява. Ти обичаш един човек, който има светъл ум. Това е една трета от истината. Ти обичаш някого за сърцето му, това е една трета от истината. А като дойдеш до божествената любов, тя обхваща всичко, тогава ти обичаш божественото, Бога в човека.